Дякую, Люба. Варя плаче. Вони тримаються за ручки, як дошкільнята. Якби не співчуття до бідного померлого Петра, я б щиро за них порадів. Справжня жіноча дружба. Коли я помру, що скажуть мої близькі? Що вони пригадають? як смерділи мої шкарпетки, коли я знімав мешти? як я міг за столом почухати собі муда, як я напивався і що при цьому робив, як я гвалтував іграшкову кудлату собачку, бо був п'яний і нам із друзями було весело. Аж тоді до нас завітала моя теща. Ой, краще б цього не знати що вони будуть про мене згадувати. Ага. Я втомлений сиджу в кабінеті. Я не хочу додому. Звінок. Це саме Стас? Зайди. Це Васятко. Це саме, це саме. Мучусь. Васятко нервується. Нас запросив найбільший керівник. Васятко не знає, навіщо. Ми тим більш. Бойова наша команда. Віка, Степан, Ігорко та я. Васятко телефонує до приймальні. Йому кажуть, що достатньо буде, якщо він прийде з двома співробітниками. Я чую, і всі це також чують, що називається моє ім'я. Тобто я маю бути присутнім обов'язково. Працює фактор краснодарського авторитета Володимира. Швидко він. А вже ж у тих колах не заведено потякати лякати пуканням повітря. Вони, козаки, чітко знають свою справу. І за друзів пащі порвуть, а я їхній друг. Ага, Васятко, мафія безсмертна, особливо російська. Васятко кидає на мене косяка і каже, безперечно, це саме безперечно, я його вже викликав. Губи Вікторії, схожі на спущені труси. Її не візьмуть, це вже точно. Єгорка всміхається. Він завжди в собі впевнений. По Степанові важко здогадатися, що в нього на душі, та й взагалі, чи є вона в нього. Цей кабінет неосяжний, як і стіл як і мапа, що висить за спиною найбільшого керманича. Він виголошує промову. Дивиться на нас. «Я можу знати ваше ім'я?» – питає він мене. «Так, якщо уважно читаєте колон титули, – хочу сказати я, але мені бракує нахабства». Моє ім'я справді зазначено внизу на кожній сторінці кожного документа, до створення якого я буваю причетним. Це, це саме Станіслав Владиславович Коваленко. Кращий – це саме фахівець департаменту з міжнародних питань. Тільки на сьогодні повернувся з Москви з переговорів, які відбулися успішно. Весятко рапортує. Він узяв нас двох – мене і Степана. Степан робить вдумливий погляд. Я почуваюся доволі впевнено, бо знаю, хто за мене просив. Найбільший керманич висловлює ідею. Він дає певний час на те, щоб ми її добряче продумали понад місяць. А він каже, що за ним не заіржавіє. Якщо ми переймемося складнощами питання, знайдемо оптимальний вихід і шлях реалізації. Ну, ми кажемо, що вже надзвичайно перейнялися. Наприкінці він каже загадкову фразу. Я розумію, що, щоб мене зрозуміти, Василю Васильовичу, вам потрібно замість мозку мати хоча б прищ, але ви його якраз не маєте. Може, хоча б, хлопці, через два місяці доповісти. Аудієнцію завершено. Ми виходимо. Хлопці з прищами замість мозку. Сумне, я хочу вам сказати, видовище. Будемо працювати окремо, каже Степан. Наволочить. У нічого не змінилося. Хіба що поруч із кріслом, де розмістився батько, сидить Ірка. Викапана Таїсія Повалі, тільки менша. Півтори Ірки – одна Таїсія Повалі. «Привіт!» – каже Ірка. Коли батько представив мені свою коханку як Ірку, я подумав, що їй приблизно 30 років. Я ж ніяк не сподівався побачити таку й худющу пані. То це заради таких зараз кидають міцні українські родини, високі, трохи за 50-річні чоловіки, без натяків на пивний животик із кількомасовими волосинами, що тільки додає пікантності їхній шляхетній зовнішності. Що коїться із цим світом? Ірка займається художнім куванням. Працює дизайнером по металу. Ну, такий собі сучасний коваль. Смішно. Можу собі уявити, як пліткували б про них у нашому трудовому колективі.